Allfish, whamë mir, achë u Golle ja vopëm arsë loëllë, asë po Okayu, pa dearë neb e l info et ke sftate ve favor Tenurahin kallarier ve nga�� e l empathit Flori H皇 on Fëmni Lakiq, si me 19 me 23 me 26 me İs apëdsor क읖 qër comprende u gëtchnëm e ur concent dhënding Topkq Vëndruar lezër edhe sëtë me lejën e Zotë Gjellëvala, do të mëndojme që në këtë kohë para e zanit, të trajtojmë disa mësime që shpesa tjen të tjenë të rëndësishme për neve inë shama. Se se si një rritë në kësaj bote, balavachot me problemet ndryshme, së proha svidet të lojvlajshme, dhe kja është natyra e kësaj bote, Nuk ka njërin këtë dunjaj cili paskohe nuk përplasët me dalë këtë jetës. Nuk sprovohet e kështu më ranë. Dhe gjdo kosh për njerëzve mundohet që me ndërmarë masët e duhura për me e dalë. Qysh me kalu këtë sprovë, si me kalu këtë problemë, si me kalu këtë telashe, qëfar do kofta ja? Qëfar do kofta ja? Qofta edhe do thotë e asoj natyre që nuk është e dhimbshme, por megjithatë suksesi në atë drejtim për ne është shumë i rëndësishëm. Dhe njerëzit në këtë përpjekje ndodh që ja qellojën, ndodh që gabojn, munduan tek fundi që sikur të thash me ndërmarr masat e duhura, por më i ja dal. Më dal në breg që mos me u zhyt në detin e sprovave dhe të larjes së problemeve. A thua val, Allahu Gjellewale a i që i njeh të gjitha gjërat dhe a i që i gjithdishën anë mësën njëve qëfar masa duhet me ndërmarë për me jadal që është me jadal na, në këtë dunja që është me jadal faqe barë, që është me pështu si me i ti kalu së provat sa malet problemet sa malet e kështu mëra Allahu Gjellewale në kuran për këtë ka full shumë vendet të ndërru dhe zërë Dhe në një nga këto vende përmend edhe një miri që ishte pejgamber i Zotit, por që kishte kaluar në për probleme të ndryshme tjetras. Kishte kaluar në për sprova të ndryshme. Dhe Allahu xhallehu olehu deshi dha i jadoli. Ja doli fort suksesshëm, fort mirë ja ka dal. Dhe kur ja ka dal pas gjithë atyre viteve të sprovave të lësheve, a i ka përmend disa senë që i ka ndihmu me jadali e na përdojmë me marë këtë njëri shembul që e ka përmend Zodin Kuran që ashtu qështë a i a ka dal edhe ma me jadali ashtu si a i ka pas sukses edhe na me pas sukses nga se nuk ka model ma i mirë për neve sa ta që Zodin ka përzit e kushu kjo model është Jusufi A.S. Allahu Gjell e Gjell ju një surën kurane ka mërtu me më amën ti, Jusuf, surët u Ljusuf. Jusuf e alesën ja të ndërnudit ka pasë probleme. E dini se fillimisht vlaznia ti e gjelezun. E nuk ka së provë me amadhe se me gjelezuhu tafërmit e tu. Edhe me të bëndështar i kurth me qëtë tu. Se me thurë kurthë armikon me ta pasë zili armikon, nështë dishtë nërmale, ma e pranushme. Po i afërmi, Mikojt, kjo është tira për balushmë, në kolet. Dhe edhe një qënë moshë në vogël, e hodhënë bunarë. Që me ljargu për babës. Gjelezonim pse baba, Jakub e Ali Hissam për edënë këtë më shumës e tjertë. Dhe e hodhënë bunarë. Kështë e spru. Pastaj, një karavan trektar është kalaj, duke dash me nëzirë uj për bunarit, korepa një fëmi bunarë. E nëzërën, prapë spru veri oren zëron do ke drejtuar si njëri më thon kush e di qysh oraku i djalto hajdkash shkurim ku ti ka hub te krim te shtëpia vet ja as nuk e u la dhan me qysh i kujtën shta ku ti ka hub e morën e robnuën Fmin Sabin edhe e dërguën në Egjipt ku ishin nis me karavanë e shitën para mëna e shitën drejt xhirab ja kishte strov dhe kishte të lashte edhe kishte problem që ballavajoj me te Yusuf alaihissalam Pasaj shërbente Në palat Ta mamë sikur se shërbëjnë shërtuarët Dheshti Allahu Gjallu Gjallu ishte Një sufecëm shumë i bukur, shumë i pashat Edhe edhe për shkak të bukuris u spravua Gruaja ati u dheci Nuk u përmbajt Fatkecësht edhe provokajnë moral E a ja, i refuzaj Tha ma dhe Allah, ma dhe Allah Se fa i këto kur që është me të rathu në ato që pënë bënë mirë a ju dheci bënë të mirë se të rathu i kurme, se prej në besë kur e gruja, veti, gruja i thënë të nëse nuk bënë që ka përkërkaj për tëje unë e kometësin bërgë atër ishte me s'dygjërëve ose me një losë moralinë dënderin, ose me shkumë bërgë Jusuf e se më tha rabbi e sëgjnë e habbo i leje, mimma i jedë unën i leje a zëthë Në që pëse s'kam zidhje pas njonim për dyjave, atërë burgu për mu vë majdashun, ma mirë më bërgë se i ndytë, se i njëlosun, se i pa moralëshun, nëse veç s'ka të të rzidhje, edhe e burgosun. E metë më bërgë shumë vite, pa, pa asë një faj, pa asë një trofë më kati. E kjoj të sprovë, parame na, sprovë më sprovë, telash më asë nërë, përlemë më asë më lemë. Diri sot deshti zotë Gjellewala që Dull nga gjitha këtu Dhe ndërëj Allah u Gjellewala U bët tash aju dhec Nga se ja besuan Ja besuan Dhe dhe dhe depot e shtetit Që ajt tash Të menajën të metu Ajt të shpërndante Resurset e shtetit Thesarin, begatit Ajt tash me konë për gjegzës Qysh komi u do njerëzë Dhe kjo e buoni bëja gjime me, me namë e boni Jusuf në Elison bëja gjime në autoritet tashmë lëviste kajdante bënte qëfardante merte vendime pa u pengu diri së ardhë vloz dhe ti ata nuk e njënin ata nuk e njënin si kërës Jusufi kështë nëndru shumë po aji njëhte kështë janë dhe diri që ta bënte një plan Jusufi e Elison se si me i me i marë afër veti, prind edhe vlaznit. Edhe pësa të ekshën bukeq, a i prapë me ndëndë e mirë për ta. A i prapë me ndëndë e qyshë në njëni mu. Qyshë me i nëzirë pej shketinë, e pej fukarallako me i pru? Me i pru në qytetë, me i pru në përparim, me i pru në zhvillim. Edhe këtu së përvua. Dhe tëtë, i sufele sonë, dishti me nëllë vlaon e vetë, më të afër që kështë, u desh me e boj një plan që një një kusit të ati Jusuf të atësëm që e kisht e që e përdojrëte e vendosi në fejësin e vla u dvrat e para se munis atërë njëri nga këshiltarë e Jusuf të atësëm të tha dikush për juve ka vjell dikush për juve në ka mardi që ka këtëne e atërë uzu ajo në barën e vlao të Jusuf dhe Elisam ta di që i këtë më të afr e qëka thamë vlaznia ti ata që i këshin hunë bunar ata që i këshin bëtë dëmë nëse ka vjedh kë fëka sërë ka ekun lehum në këbel kështu ka vjedh edhe vlao i ti maherët subhanë Allah ata nuk din që këtë Jusuf dhe Elisam pra për të shukë që farësprove të lashe për deshti Allah o gjennë dhe ola, ja dole Jusuf e lesa. Qyshe ja dole? U bëj pare, u bëj me ma i madhe, dhe ardhen blaznijet i prapë, dhe ajpa sta ju tha, a ju kujtuat që fari keni bërë Jusufit? Tha e en, ati e Jusufja, ha en e Jusuf, u hadhe eki, unë jëmë Jusufja, dhe kërë vlajë jam, Allahu nga ka begatua. Dhe Iran, e thërën dhe printeve të mërë, Në Iran, u porolan kishë respekti për ta. Dhe si dëshmishë ti njëri madh, ti njëri i suksesshëm. E Jusufin e son, tërëkut historinë të jetës vet, të sprovave, të lahësh të problemeve, tërëkut rritëm të suksesit e ktheu në dy pika. E ato dy pika Allahu po na i përmend që edhe ne ti kemi paradysh. Kurdo që dëshiron na i a dal jetë në kësaj bote. Pamvarësisht qëfar të lashe, qëfar problemi ka, qëfar sprove ka, qëfar suksesje së nënë, qëka dënë në arritë, me këtë duja me lehenë Allah në arritë, dhe Allah u po dëshmanë, se që kënjëri a ka dalë, edhe ju kënë nëmja dalë me lehenë e Zotë Gjellewalar. E, së të të duja? Jusuf e sëmë tha, innehu menjet teki o jasbir, fa inne Allahe la ju dheju e gjërën muhësinin. Jusuf e sëmë tha, me të vërtetë, Aj i cili jetë tëki Aj i cili është i pajisur Me takfaluk Unë për e përdojë kësush i shprejhet Ta shë u përkvej E parë është takfaja Dhe e dyta është sabri Kush i ka këtë dyja Me lehenë Allah Gjeb levala Mundin e ti Allah u pëllet s'ka me qup ashtë S'ja upa Allah mundin kërkujt Do kush e ka Takfalukun Dhe e ka sabrin Qka o takfalukun Zakonisht e përkthejmë si devotshmëria, drorja ndaj Zotit, me urut njëri për Zotin Xhela Xhelalul. Ky është një përpjekje për të përkthim, por nuk është kriteria që ka, është është për qëllim në këtë fjalë. E çka duhet të bëjë njëri propri për me Adan të ndërroser. Na nuk mundem më në shprovat. Zoti Xhellalul është ai që ka caktuar dhjetë, është ashtu. Mirë, por na munë më çë për boll tyne, më tregu shuç duhet. E çysh më tregu shuç duhet? nëse ji pa ishën me besim edhe dhe vëshmëri në rrugën e loge e leoaren qëse rruhësh në sprova e rru në gjuhën nuk flet që ka në flitët e rruan vetën e rruan dorën e rruan synin rruhësh mos të bësh vepra ta atila të zatë rralisht dëshmojnë se ti ke dështumë këtë sprova njëherë Omeri radiallahu ta ala anhu Omeri kë burri mëgë Shoku i pejgamberit Alehii Iseratu Osram Rëndë të me diso shok të tjerë Dhe dëshkërëndë të me diskutu këtë punën e takfalukut Që po flasë morda Me bhajtë e bunë amabet Qysh për kuptan ju ju Qka këtë takfaluku Dhe aty ishte Njëri pej njerët meqëm Dhe shokve të pejgamberit Alehii Iseratu Osram Ishte Afar aty dhe Omeri pojpi qëka është të kvalokon a i tha unë e tja përgjigje qëka është me konë të kva qëka me konë i devat shumë qëka i bjend kjo ka thonë atë ka, at ka ndonë dhe një herë me ec natën me një rrugë të rezikshme që nga dy onë të saj ke mujtë me rëshqit keq Apo? dhe ka qenë natë asë se ke po mi rrugën asë nuk e pasë po ka mu majtë atë at ka bu vakija të kështë në herë At, po të po më ka bova kia. Ka bova kia. Si kusëna me jesë në tonë. Dikosh, atë ka bova kia nërë me jesë në akullë, edhe dhe, në morën me konë shumë i kujdesur, se në po më më rëshitë bëja ki keqë më, më shme keq pësu. Po më ka bova kia. Andaj, po e pyto mirë, atë ka ndodhë ty me jesë në rrugë të rëzikshme, që nga dy antë ka mundës i më, më, më rëshitë njëri keqë, plus rruga vetë e papërstashme, me therë, me gropa, me... me, grupa, me... To, qy shkejt? Qy shkejt në fot me vëmendje maksimale si thonë trem me i hap 100% ç'poqshyrë. E kaon ç'kjo është dëshmëria. Ç'kjo tak vallëku. Me i hap mirë syt edhe mendën me qyrë ku po qshyrë. Ç'ka pongon, ç'ka po, po flas. Apo ç'sh po sidhsh. Me qen shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm ç'sh po vepron gasa, mundesh le të marshish. Mundesh le të marshish. Mundesh le të thonë ç'ka ç'ka në rregull. Le të mundesh me me dolë jashtë të binarëve të besimit. Andaj, kujdesi maksimal i oti, në këto situata, është qelsi i suksesit. Gjithashtu, e kanë pytë Alion, radiallahu ta'alanhu, Alion kjo sahabi një orë, i kanë thonë, qëka është takfaja, qëka që po flasën për ta, qëka me koni e takfaja? Ka thonë, Alion radiallahu ka thonë, takfalo kë është, Në tëri sani, në tëri sani. Në në khafu minë al gjelil, o lë amelu bitë të nzil, o lë isësidadu lë jomir gëhjil. Këto tërija ka thonë është takuaja. E qëka i bjenë na me këthy në gjuhën tonë, ka thonë alio rëdjallanu, njeri i dhevatëshëm, njeri i kujdesëshëm, njeri i dhevënëshëm, njeri i takua, kush është? A i cili? Tëllimishtë, i dhjetë zotet ja ka frikën Allah. Rrugët vetina. Po Allah është i mëshirshëm, po Allah është falas, po Allah është bujar, mirëpo dënimi ti është edhe më shumë. Mos luaj me dënimin e tij. A keni pa në sot për shembull, i them dikujt mos luaj me zjarr, i thush fmijë mos luaj se djeg zjarrin. Apo a tërçish lu njëri me zjarr në zotet? Mos luaj me ta, mos mos e nguc, mos e provokuar uju. E para që e forbën devozionin është Ti a keshë dronë Allahu Gjellera Të ruën është Të adirë se për që dëgje që e ke thonë dhe e ke vepru Kime dhonë Të Allahu dhe gharinesën O në amëllu bitë tenzil Dhe e dyta që e përbënd Të akvëllëkon dhe vëzmërin është Të punashë si pas asaj që Allahu e ka zbrit E qëka ka zbrit Allahu? E ka zbrit Kuranin Allahu e ka drgur pejgamberin Në lehi së në të sënë Pse e ka zbrit Allahu Kuranin? Pse Allahu Gjellera u e ka dr që na medit, ç'shmia po. A ndai Allahut ton në këtë situatë bën ja kështu. Në këtë situatë bën ja kështu. Në këtë situatë dhe të në të të Allahot, dhe si do kështu. Dëpëruarit ton në bazë të udhëzimeve të Allahut dhe sipërmësimëve të tij është pjesë përbërëse e besimit ton, devshmërinë ton dhe takollokut ton. Dhe e treta ka onaliu çka është takolloku? Ka thonë mu pregadit për at dit kur kemi ecë. Kemë mësonë dit Andaj, njeri sardë me ecë dikën, bojt gati. Apo, diri Prishtin me ta, me shku bojt gati. Në zemë shku me kartonin, këshyra ka, a ka kërburant, a ka naft, a ka benzin. Ju veç për edhejse për shkesë për këshyri, se së të në gjithë të udha. Apo, këshyra ki para me vetë, se po kia të vjëndi që a udhës. Kryesura bojt gati. Sa so ma largë rruga, ma fort bojt gati. Apo, edhe, Kështu është ullëthimi për herët, këna me jetës për këtë ullëthimë, në vishë të ecës jena, në jena të ecës, ti qëta është për rënë unë gjëni, për po të ecës jenë, se ku ha po ecës, jeta po ecës, ti e të shku ka Zotë, e unë edhe ti, andaj, a je bogati për këtë ullëthimë, qëka ke marë me vetë, edhe qëka ke lonë. Një herë ka arë një të këpëgamberi, e i ka thonë kur komandoul kiametit, ti po na vet për kiametin, po na vet që kena më dole, po na fla që komandoul kjo, e kurrë kjo. Kënjëri ka lip me kalendarin ka më e kërë njëri se ka dhënë, me këtë datë me këtë muaj. Kjo s'ka kështu. Allahu xhallahu le wala, kërkues që ka tregu kur është kiameti. Ai i themi. E kënjëri s'ka ditë ti punë armë vet, ja Rasulullah kur është kiameti. Pe kanë vënë çfarë i tha. I tha ma da e'adadta leha. Sa çfarë ke bogoti paradis. Deti kur ka menduar ajo, s'e kanë durtuna. Zot je bon kur donai, po ti çka ke marr me vete për atë ditë? Çka mar? ke marr? Të ndrozo, afëpo njëri i cili ka mu thu dikon, apo? S'une marr keshi me vete lall. S'une bon, e çka marr i marr xhirat e dombozosh me, nevojën po të them, çdo çke vi në rrugë çdo i marr. Çka s'hyni lart? E dhat kufirin për aherat që të, të, të Bugati, ato tesha që ti s'ti për aherat. A e tukëshur, a kështi qka dvyn, a mështi baj të bajt rallë dhe qka qështë dvyn a e ja ati me qurë, veç pëse baj me veti, lej këtu. Do punë, do sene nuk dvyn atje, veç përsroni i ban, lej. Do punë dvynë, andaj kontrolaj e qanë të nëtonën, dhe pregatit të prodhëthim, me lejën e Allah Gjallal e arrin dhe vëshmërin. E arrin atë elementin kryesur për me i adolit në kësoj botën, njëri që ka të akfalëkë. Direktor i devotshëm me kët kuptim të dëshmërisë, në lehen e Allah xham lavala, nuk ka sprov në kodën aşe, nuk ka problem që ka si mos i bjanë ul rrugën. Ja dalaj në çdo situatë. Ja dal nga çdo situatë përgatitur, është i, i gatshëm me ja dal. A ndaj di sufën shta? Unë ju çmkoni më ato. Po ja kom pas dron Zotit, se mos më pas dron Zotit, apo i shora atje më at grunë kësha po këç e tani shapo hor e, e, e s'shakonçi këtu atë. Apo Mësme, mësme, mësme konë njëri që Punën si pas udhimeve të Allahot Pa dyshim se kish Në është ta Edhe me uqmend Në ato sitata kur është në punar Minë po ka punu Gjithë mund dhe vëshmërija e ka përcil Dhe kjo kanë diku që kjo njëri Me ijadal me lejnë Allahjë në gjelot Kjo është e pare konë I në u me një tëki Aj që është i pajisur me takfëllëk Më dëbashë një, me frikë respekt daj Zot i Gjallëuallë me këto kuptime, kjo ja dal. A dini çka thot Allahu për ç't takvallëkun Kur'an? Shumë sa ne i thot. Një fetyne që ka lidhje me temën që po flasum. Allahu xhallahuallahu thot: "Wa man yattaqi Allah, yaj'al lahu makhraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Allah'sni. Dgjone këtë, kjo fjale e Zotit Gjallëuallë është garancë. Kjo është fjale e kryusit E ati që, që gjithë gjithë në dorën e ti Kjo është fjale e ati që Aj dhe ndosë që ka ndonë në toke në qilë Kërkursën e a këthën fjale Aj për thët që shtu E që ka për thët? Allahu për thët O men jetë të killa Aj që ja ka dronë zotit Aj që ruhet për zotit Aj që plëcanë dhe vëshmërin Allahu gjallewala i bën rrugdalje Në gjithë situatë Nuk e lenë zotit kja q edhe Allah e furnizën për i ka nuk e ja mërme një fare. A e pot, a që kjo rrugë dalë, a pëllim në gjitha, e që rrugë Allah e pot, nuk mund është me ja dalë me hile, me mashtrime, këtë, këtë i ka në kom të shkurta, me rrenë, kom të shkurta i ka, nuk ja delë, duke që për i ja delë, për si ja delë, e që që del? ja delë? Ja delë me faqë e barësi, e me dëveshëmëri, e me besimë, po a kja pak zgatët, veç kër të vjenë, vjenë bëja gjimirë, Kur të arrinjë, e arrinjë bagi mirë pas taj. E së zë djejë është të thojnë, unë e di që që shpotu të jo gjë mirë, po gato kjo punë, lërë shkatë, bë kja desur e semlikur. Mas menë që rruga ka nërë që sotë të në poplë, rruga shkur delë, delë magatë, apo e ty duke që me nejma shtërme me hilë e oma shkur, po kjo delë bagi magatë. Prandaj, rruga shkur dhe e sigur dhe e drejtë është, rruga dhe vëshmë Dhe ta, oja së birë durushëm, tirë, ja, leni, e dyta thao yasbir, edhe po sabër, është i durueshëm, është i përmbajtur, është i kujdesshëm. Ai që është i till, ja dal me lenin e Zot xhelalul. Do thonë sot keni mundësi, sot po shoh zgjasin e ka pak ne për safa. Do thonë sot mundi që ata që përpa mbrapa të të gjinën. Sot keni mundësi ngushtonni Zot i rujtave. E çka sabri? Çka më po sabër? Në merrim sabër është veshnjeri Në spruvë këra ka godit Me në alë vetëm Athë kjo e sabër Mirë po edhe me armu falë duhet sabër Apo Me naj të mingu duhet sabër Për ndaj djetarët Ka më thonë se sabëri I ka tri kategorit Sabëri që të duhet Me kry uren e Allahut Sabëri që të duhet Me ulargu nga Ndaleset e Allahut dhe sabëri që të duhet me i te i kalu sëpërva të Allahot këtu e në të iloj në sabërit sabëri që të duhet me e kry obligimin e zërë, duhet sabër ashtë agjerimi, obligimin e Allahot po e qysh në gjinojmë në të në të orë me sabër, bëjmë sabër apeshe, pas sabër sën e kujnë Ramazanin e në nësëski sabër sën e adenë Allah aj që e këshur zdo 50 këtë të të të kuk, kuj, të të të qyri, të të të të të të të të të të të t Kënë gjyës ditë të të pijuji A më me sabër atë Qe, shkaj Shkaj ditë e pa, po. qe, u kry A unë aqetë, kam u kry qvejtë E shetë gjithë mund me sabër e atë e kërët E kry, me shku në haqj Ata që kanë po haqjin Pa sabër, sënë e pon haqjin, a po haqji Sënë e kryin duhet haqj, duhet me po sabër Pritë të reja tje, koka la blake Kështyrën, ka... me sabër, i ja, edhe linë shalabin një lapë Andaj, njeriu Duhet sabër Zdoj, Mullargu pitkeçës, kanë një lakmë shpirti, lakmën syne, apo kanë vallë komaraknjeri, ama për mbothë gjithasë zvan, sabër shjenan. Atë Allahu thot, nëse përmbash je dal, nëse ke sabër, Melena Allahu xherlora kim ia dalt, kim ia pa rrugëton kim ia pa, pa suksesin. Mi po le ja, të kush më me thon, vallën s'po muj. Jo, ashtu gjithkusht më thon. Mir po, nëse përmbash e shtrënguarsh pak edhe bon sabër, Melena Allahu xherlora kim ia dalt kimi e dol. Nuk ka njirin kët botë të ndërmundur që ja ka dalë u bë i madh, e ka pasur sukses, e ç? Do të flaj. Ka flaj, ka flaj, ka flaj, kruçu i ka gjetë 1 milion euro apo? Jo, kështu s'ka kështu apo. Ka flaj, ka flaj, ka flaj, kruçu e ka gjetë diplomën e Fakultetit të Kyzës atje. Jo, ja. ja, kështu s'ka kështu apo. Jo, kështu s'ka. Edha ja, dikush, tu lut, tu lut, tu lut, u komo tu lut, i kam hajde se ta kranet në shtëpi apo. Jo, ja, kështu s'ka kështu. Duhet më lloj, duhet më angazhohu, do të punësh. Apo, duhet sabër i madhë për mi adalëve. Vecë ata që kanë sabër, edhe e njikët, duhet i adalën me lejnë Allah Gjallu Alem. Ibn Abbas e konë njëri madhë, o konë kushërin i pegamberit Alehi S.A. Mirë po konë shumë i vogëlë, kër u dekë pegamberit Alehi S.A. Edhe duke që një i vogëlë, këta është Allah Gjallu Alem o bëmë ma i dishëm se gati krejtë sahab të pegamberit Alehi S.A. që kanë qënë qënë shumë ma një e kanë pyet e çysh u buret i kaq i dishum po dëshëm se ndonjëse ka ardhur ke vrapuam po tu komunu e kanë pyet e çysh e vu kaçi më aq çysh e vu kaçi madh kaq i dishum ka thonë duke ngojt në sabah e na akşam e vazhdimisht tu ngojt e tu ul para njerëzve dijes e tu posapër e tu lezu që s'toja ku marrit s'ka ndryshë prandaj më heri që do të marrit do më tekalu të larë problem sa tu duhet të posapër Në sobrë, kadan kadan shkoim punë të u palu, shkoim punë të anë. Edhe tek ne ka shumë njerëz ngutën, apo kjo s'po bëhet, kjo s'po kupt. Kadan, nuk po tham njëri me kon me imët klav, në të kuptim me rafsh me pas dyna, jo, jo raf. M'angazhou, u përpjek, mirë po kadan do punë, do inkoh, do rregullime, do inkoh. Pak sobrë dohet. Po shumë se ne kena prit kohë të gjatë, presim edhe pak për të punë rregulluar punë inshallah pak më shumë optimizëm, pak më shumë, domthon inkurajim, pak më shumë sabër, nga se këtu ja doli me lenjën Allah, e Allahut dhe loja e L-shit. Prandaj, dashuria te ndërua Allahu. Edhe sabri janë ato që Yusuf ja son thë, për çetoj aku ndalun a thën. Prandaj na më pasur Yusufin këtu ndes me pas Mustafa, alay salam, edhe mëon se çdo qenie ka pas të lëshë, ka pas probleme, po në fund hala pa ashtu që dhunja e ka bë Allahu të madh i ka dal në fund këtë probleme të lashë prapë suksesëm kuon hajt tash të ka zona çështë që dal ai s'kësh më von kurjë më shumë sa as sa e ka përmend Allahu në Kur'an in hum yatafi wa yasbir aiçi është i devotshëm është i përkushtuar në besim ai që ka takvalluk dhe ai që bën sabër fa inallaha la yudhiu ajr al muhsinin Allahu jallahu nuk e humbur mundna atyre që bëjnë mirë kur kujt Allahu s'e humbën Mir po, duhet devshmëri, duhet përkushtim, duhet sabër që me len Allah xhelalu me ia dal. Ktu janë disa porosi që po dëgjoj me i, Këtu jenë disa që pa dhe i përman, nëse edhe koha e zon është ofruar dhe le të Allah xhelalu që Zoti më na dhën hajr e mirësi, Allahumme ne devshmëri, më na pajis Allah me sabër dhe me ia dal çdo të lashë, çdo provë, çdo problem që dunia që kemi, me ia dal faqebardh, me arrit suksesen kët dunia dhe me arrit suksesen në botën tjetër para se më zvit pikëtu, do të shojë që t'ju bëj edhe një lajmrim, nga se ka kohë ajanit dhe po duam të përfundoj por një lajmrim, Hoxha Jonin e nderuar, Hoxha Devon i njohur për gjithëjuve dhe kontributi i tij padyshim është pa mohueshmëri për askën çdo lami, edhe një nga kontributet e tij tash është edhe dalja e një libri të ri që realisht ka qenë edhe më herët pjesa e parë dhe e dytë, ka dalë pjesa e tretë, përkthimi dhe përgatitja e Libri tjetër të, të përmbledhës së haditheve të pejgamberit aleyhis sallatu selam i si muslim. Muslimi është një galipat më të sakt të haditheve të pejgamberit aleyhis sallatu selam dhe është një galipat më të vërtetë me rëndësi të veçantë në Islam. Diëtorët i kanë kushtuar më të vërtetë rëndësi shumë më të ngasë Imam Muslimi më të vërtetë mirë të mrekullueshëm shumë bukur i ka përmbledh fjalët, porositë, mësimet, udhëzimet e kujt e pejgamberit fundit Muhammed aleyhi sallatu ve selam dhe i ka klasifikuar në kapitull, kryqëk i lart me kuptou hadithin edhe letëkime e, e dit për çka bhet, jo nga se i ka klasifikuar dhe i ka renditur. E gjithë këtë punë të madhe që ka qenë e në gjuhën arabe, huwa po Gjëonëndruan e, e ka përkthyer dhe e ka prur në gjuhën shqipe që na me pas mundi si edhe në gjuhën tonë me u njoft me hadithet e pejgamberit alayhis sallam. Kjo është padyshim një punë e madhe që sado që ti çmimin i filipën nuk mund të paguosh të mundi. Nuk mund të blehet hadithi pejgamberit alayhis sallam. Mirpo duke pas për arsyesë se ka pasmënzime të caktuara në botim me harxime të tjera, librë kanë një çmim që konsiderohet çmim i logjikshëm, i kapshëm, i arsyeshëm, andaj ju ftoj të gjithë që me të vërtetë kush ka mëzi të pajisni me këtë libër. Hoje ka pru libra këtu atje tek Moezini. Janë 3 pjesë për momentin, sa adi komendonë pjesa e katërt më u përfundoi si projekt i këtij përkthimi. Për momentin janë 3 pjesë. Do pjesa e parë, pjesa e dytë dhe pjesa e tretë janë me të vërdet një zbukuri, janë me të vërdet një hieshi, edhe për bibliotekën e për medjet tona, për nëj mos kursani, nga se dhja të ndërullohet dhe dhe dhe është investimit maj mirë i mund shumë. Në qëfë se ti, thua, po ku e lezëju në? Lejën shpi, e lezën nështëta gruja e jute, e lezën nështëta djallit, vazja e jute, një për, nështëta tiki me dhek, a e lipër ko me metë në rast e dikush e ka pecil e ti dukun vord vin se ha pse ti ke blet diku ke ke shudi kujt e shtëpi javën andaj mos kalkulovej por vetvete po shikoj pak më ajan investo për familjen tënde investo për të armën e nipave tuaj djënve tuaj gjasë me vërtet ky libër meriton me çin e shtëpinë çdo kujt pënëve allah e paguftë ndërrov dashmërit hoxhjan ton jo për kët mund por për gjithatë ato që ka bë, li sallallahu alaihi vela që na takon me muhamedin sallallahu alaihi wasallam në ahirat e në këtë dunië na monson që ti ndje ke gjurmët edhe hapat e ti Zotë ju shpër edhiur përvemen në për sabrin, dhe ne tash pa po, japë i mundëzit që tjërë të zani, në gjesh një safat mirë, drejtoni mirë, pregatit në mirë, dhe me ka që pojdofën për sëtë, do sërdham ala Muhammedin, o ala alihi vë sahbë vë sëllëmet të simin këthira.